Gure helburua proiektu honekin e, alde batetikan baitzen mapa hau azalarastea eta egotea, baino e, batik bat, nik gustezot irungibilgune feministaren helburua bai dela ba kontzientzia hartzea, ez hiria, e, historikoki gizonen, osea gizonengatik eta gizonentzako eraikia izan dela eta ez dela emakumeon e, ikuspuntua kontutan hartu Historikoki eta gu erabiltzaileak garela ez, eta hor geratzen dela ba, utxune hori e, beste alde gu arduratuak gaude batez ere gero ere e, bat, jendea e, lan honetaz jasotzen duen pertzeptzioa ez, gure errebindikazioa guzti hounekin kaleak gureak direla da. Ez emakumeak ere kaleetan ibiltzeko eskubidea daukagula, eta e, horretarako gure ikuspuntua kontutan hartu behar dela. Ez, erabiltzaile bezala egokita ditugun rolak kontutan hartuta eta dauden e, limitazioak kontutan hartuta. Prozesu guztia esan bezala, ba, bueno, e, bueno, oso onda saldo dute, hasi asigua asiginela eta gero udaletxean hartu eta e, planteatu dugula, baina beno e, guguna dugu ere gure helburua baitzen ere emendikan aurrera eraikitzen den guztian, E, genero perspektiba edukitzea eta guretzat oso garrantzitsua da instituzioetan eta bizitzaren alor guztietan emakumean perspektiba oza, modu transbersalean egotea ez.